פרק כ"ו. ואת המשכן תעשה עשר יריות, שש מושזר, ותכלת וארגמן ותולעת שני, קרובים מעשה חושב תעשה אותם. אורך היריעה האחת, שמונה ועשרים באמה. ברוחב, ארבע באמה, היריעה האחת, מידה אחת לכל היריעות. חמש היריעות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 וחמישים לולאות על שפת היריעה החוברת השנית. ועשית קרסי נחושת חמישים, והבאת את הקרסים בלולאות, וחיברת את האוהל, והיה אחד. וסרח העודף ביריעות האוהל, חצי היריעה העודפת תסרח על אחורי המשכן. והאמה מזה? והאמה מזה בעודף, באורך יריעות האוהל, יהייס הרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסותו. ועשית מכסה אל האוהל, עורות אלים מאודמים, ומכסה עורות תחשים מלמעלה. ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, עשר אמות, אורך הקרש, ואמה...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 שישה קרשים, ושני קרשים תעשה למקוצעות המשכן בירכתיים, ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו, אל הטבעת האחת, כן יהיה לשניהם, לשני המקצועות יהיו. והיו שמונה קרשים, ואדניהם כסף, שישעשר אדנים, שני אדנים,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 מבריח מן הקצה אל הקצה. ואת הקירשים תצפה זהב, ואת טבעותיהם תעשה זהב, בתים לברכים, וציפית את הברכים זהב. והקמתה את המשכן כמשפטו, אשר הוראית בהר. ועשית פרוכת.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 ועשית מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש מושזר, מעשה רוקם. כן. ועשית למסך חמישה עמודי שיטים, וציפית אותם זהב, וביהם זהב, ויצקת להם חמישה אדני נחושת.